Capitolul 120 Filip dormi ca un butuc și se trezi trezărind când Harold îi gâdilă fața cu o pană. Când deschise ochii, auzi un strigăt de fericire. Era beată de somn. Scoală-te, leneșule," zise Jane. Se-li zice că nu te așteaptă dacă nu te grăbești." Atunci și aminti ce s-a întâmplat. I se făcu inima cât un purice și, după ce apucase pe jumătate să se scoale din pat, se opri. Nu știa cum să o întâmpine. Era covârșit de o invazie bruscă de reproșuri pe care și le făcea singur și regreta amarnic tot ceea ce făcuse. Ce o să-i spună ea acum dimineața? Se temea cumplit de întâlnirea cu ea și se întreba cum de a putut să fie atât de zevzec. Dar copiii nu-i dă dureră gas. Edward îi lochi chiloții de baie și prosopul, Atelstan smulse cerceaful de pe el și, peste trei minute, drobăiau cu toții pe drum. Selie îl întâmpină cu un zâmbet la fel de blând și nevinovat ca întotdeauna. Da, știu că te mocăi mult la îmbrăcat," zise ea. Credeam că nu mai vii." Comportarea ei nu se schimbase absolut deloc. El se așteptase să vadă vreo deosebire, subtilă sau evidentă. Își închipuia că felul ei de trata o să trădeze rușine sau furie sau poate un grad mai mare de familiaritate. Dar absolut nimic. să era exact aceeași din totdeauna. Se îndreptară cu toții împreună spre malul mării, vorbind și râzând. Se era tăcută, dar asta o caracteriza. Era rezervată, dar parcă o văzuse vreodată altfel. Și era blândă. Nici nu se dădea în vânt după conversația cu el, dar nici nu o evita. Filip era uluit. El se așteptase ca întâmplarea din seara trecută să fi pricinuit o adevărată revoluție în ea, dar când colo, totul decurgea ca și cum nu s-ar fi petrecut absolut nimic. Parcă ar fi fost un vis. Și în timp ce Filip mergea înainte, cu o fetiță atârnată de un braț și un băiețel de celălalt și flecărea cât mai nepăsător cu putință, nu înceta să caute o explicație. Se întreba dacă Celie avea de gând să dea cu lui tărie întâmplarea. Era posibil să fi fost și furată o clipă de simțuri ca și el și, tratând ceea ce se petrecuse drept un accident datorit unor împrejurări neobișnuite, se hotărâse poate să-și scoate complet din minte chestiunea. Dar asta ar fi însemnat să-i atribuie o putere de gândire și o înțelepciune matură care nu se potriveau nici cu vârsta, nici cu firea ei. Pe de altă parte, el își dădea seama că nu cunoaște absolut deloc. Întotdeauna a avusese ceva enigmatic în ea. Jucărele apșa în apă și scăldatul se dovedi la fel de vesel și zgomotos ca și în ziua anterioară. Sălii se purta cu ei toți ca o mamă, nescăpând pe niciunul din ochi și strigând după ei dacă se îndepărtau prea mult. Ea anota foarte serioasă înainte și înapoi, pe când ceilalți se apucau de năzbâtii, și din când în când se întorceau pe spate ca să facă pluta. Curând să l ieși din apă și început să se usuce. Îi strigă pe copii pe un ton mai mult sau mai puțin peremptoriu și în cele din urmă nu mai rămase în apă decât Filip. Profită de ocazie ca să înoate după pofta inimii. Acum, în a doua dimineață, era mai deprins cu apă rece și se desfăta în prospețimea ei sărată. Îl bucura faptul că își poate mișca în voie mâinile și picioarele și îi apa cu mișcări prelungi și ferme. Dar Selie, înfășurată într-un prosop, veni până la malul apei. Filip, ai să ieși afară în clipa asta!" strigă ea ca la un băiețel lăsat de mai să în îngrija ei. Și când Filip, zâmbind amuzat de maniera ei autoritară, se apropie de ea, Selie îl luă în primire. Nu ești deloc cu minte că stai atâta vreme în apă. Uite, ți s-au învinețit de tot buzele și-ți clănțănesc dinții. Bine, bine, uite că ies. Seli nu-i mai vorbise niciodată în felul ăsta. S-ar fi zis că cele întâmplate îi dădeau oarecum un drept asupra lui. Și ea îl considera un copil pe care trebuia să-l îngrijească. Peste câteva minute se îmbrăcă cu toții și luare drumul înapoi. Seli se uită la mâinile lui Filip. Ia uite-te!" Sunt vinete. Îl lasă, dragă, că nu-i nimic, că e o chestie de circulație. Peste un minut o să-mi revină sângele. Îi de le încoace. Ei luinile mâinile între ale ei și îi refrecă, mai întâi dreapta și apoi stânga, până își culoarea normală. Filip, emoționat și nedumerit, se uita la ea. Nu-i putea spune nimic din pricina copiilor și nici nu-i întâlni privirea. Dar era convins că ochii ei nu evita anume pe ai lui, ci pur și simplu întâmplarea făcuse să nu-și încrucișeze privirile. În cursul zilei nimic din purtarea ei nu arăta câtuși de puțin conștiente că s-ar fi petrecut ceva între ei. Poate doar faptul că era ceva mai vorbăreață decât de obicei. Când se așezară din nou cu toții în lanul de Hamei, ea îi spuse mai si că Filip n-a fost deloc cu minte și că a stat în apă până s-a de frig. Părea de necrezut și totuși se părea că singurul efect al întâmplării din seara trecută fusese să stârnească în ea un sentiment de ocrotire față de el. Avea aceeași dorință instinctivă de a-l trata ca o mamă pe care o manifesta și față de frații și surorile ei. Abia seara fu din nou singur cu ea. Gătea cina, iar Filip ședea pe iarbă lângă foc. Doamna ni se dusese în sat ca să facă niște cumpărături, iar copiii se împrăștiere să-și vadă de-ale lor. Filip și-o dacă să vorbească sau nu. Era foarte agitat. Selie își vedea de treabă senină și competentă și accepta cu placiditate tăcerea care pe el îl stânjenea atât de mult. Filip nu știa cum să înceapă. Selie vorbea rareori dacă nu-i adresa altcineva cuvântul sau dacă nu avea ceva deosebit de spus. În cele din urmă, Filip nu mai putu suporta. Nu ești supărată pe mine, Selie, izbucni el pe neașteptate. Se li ridică ochii calmă și îl privi fără emoție. Eu? Nu, de ce aș fi? Filip fu surprins și nu răspunse. Se li dădu la o parte capacul de pe o oală, mestecă în ea și puse capacul la loc. În aer se răspândi un miros apetisant. Se li se mai uită odată la Filip cu un zâmbet calm care abia i deschise buzele. De fapt zâmbetul era mai mult în ochi. Eu te-am plăcut din întotdeauna. Zise ea. Inima lui Filip are în piept, simți cum îi sângele în obraș, zâmbi silit, firav. N-am știut asta. Pentru că ești un fleț. Nu înțeleg de ce mă placi. Nici eu. Seli mai puse vreascurii pe foc. Am știut că te plac din ziua în care ai venit la noi atunci când dormisești pe afară și flămânzisești zile întregi. Ți-aduce aminte? atunci când eu și cu mama ți-am pregătit pătuțului torp. Filip se împurpură iar pentru că habar n-avusese că ea știa ce s-a întâmplat atunci. De altfel și el își amintea incidentul cu groază și rușine. De aceea n-am vrut să am nimic de-a face cu alții. Îți aduci aminte de tânărul ăla cu care vroia mama să mă mărit? Eu l-am lăsat să vină la noi la ceai pentru că o ținea tot una și bună. Dar știam de la început că am să-l refuz. Filip era atât de surprins încât nu găsea nimic de spus. În inima lui stăruia un sentiment ciudat. Nu știa exact ce este, afară doar de cazul când ar fi fost fericire. mai învârti o odată în noală. Copiii ăia ar trebui să se grăbească să vină în coace. Nu știu unde s-or fi împrăștiat. E gata cina. Să mă duc să văd dacă nu-i pot găsi eu... Întrebă Filip Era o adevărată ușurare să poată vorbi despre lucruri practice De, ca să-ți drept, n-ar fi rău deloc Uite că vine și mama Apoi când Filip se ridică, Celie îl privi fără pic de stânjeneală Să vin să mă plim cu tine diseară după ce culc pe copii? Da Atunci așteptăm mă acolo la pârleaz și când sunt gata, vin și eu Filip așteptă sub lumina stelelor așezat pe de o parte și de alta era gardul viu, cu mure, care dădea un pârg. Din pământ se înălțau aromele îmbelșugate ale nopții și aerul era dulce și liniștit. Inima îi bătea nebunește în piept, nu înțelegea nimic din ceea ce îi se întâmpla. Pentru el, noțiunea de pasiune era asociată cu strigăte și lacrimi și izbucniri. Și la Selin nu era nimic din toate astea dar el nu știa ce altceva decât pasiunea ar fi putut să o determine să-i dea lui. Dar o pasiune pentru el n-ar fi fost surprins dacă i-ar fi căzut în brațele vărului ei, Peter Gunn, băiat înalt, subțirel și drept ca cu fața arsă de soare, cu mersul elastic și pașii lungi. Philip se întrebă ce fi găsind fata la el. De fapt, nici nu știa dacă se îl iubește așa cum înțelegea el iubirea. Și totuși, era convins de puritatea ei. Avea o vagă idee că fusese vorba de o îmbinare a multor lucruri, lucruri pe care ea le simță fără însă a fi conștientă de ele. Beția aerului și mirosul hameiului și noaptea, instinctele sănătoase ale unei femei lipsite de afectare, o tandrețe care umplea inima până la refuz și un sentiment care avea în el ceva de mamă, ceva de soră. Și ea îi dăduse tot ce putea să dea pentru că inima ei era darnică. Auzi pași pe drum, și din întuneric se desprinse o siluetă. Seli, șopti el. Seli se opri și se apropie de pârleaz, și odată cu ea, venirea și mirosurile dulci și curate ale peisajului rural. Parcă ar fi adus cu ea aroma fânului de curând cosit, mireasma hameiului copt și prospețimea ierbii tinere. Buzele ei lipite de ale lui erau moi și carnoase și simțea din plină trupul ei frumos și puternic în brațele lui. Lapte și miere," zise el. Tu ești ca un rău de lapte și miere." Osili să-și închidă ochii și sărută pe rând ploapele. Brațul ei voinic și mușchiulos era gol până la cot. El îl pipăie și se minuna de frumusețea lui, strălucea prin beznă. Sili avea o piele ca cea pictată de Rubens, uluitor de deschise la culoare și transparentă, și pe o parte a brațului erau perișori aurii. Era brațul unei zeițe saxone, dar nicio ființă nemuritoare nu avea o naturalețe atât de perfectă și de familiară. Și Filip se gândi la grădina unei căsuțe cu flori dragi care înfloresc în inimile tuturor oamenilor, la înalba și la trandafirul alb cu roșu, numit și Lancaster, și la chica șoricelului și la garofița de grădină și la caprifoi nemțișor și ochii șoricelului. Cum poți să te tu la mine? O întrebă el. Sunt un om neînsemnat și infirm și banal și urât. Selia îi apucă fața cu două mâinile și îl sărută pe gură. Ești un mare fleț, asta ești? Zise ea.